«Тепер, любий мій Йоганнесе, мовив аббат, тепер мені буде легко кількома словами показати вам відмінність давньої побожної доби від теперішньої зіпсованої». Бачите, історії Святого Письма так впліталися в людське життя, я б сказав, так зумовлювали його, що кожен вірив, чудеса стаються в нього на очах. І Придвічна сила будь-коли може явити нове чудо. Тому священна історія, до якої звертався своїми думками побожний художник, поставала перед ним як сучасність. Він бачив, як на людей, що його оточували, сходила Божа благодать і малював їх на картині такими, як знав у житті. Для наших часів ті історії щось дуже далеке, вони ніби існують самі собою і не стають часткою сучасності, тільки ще невиразно живуть у спогаді. І художник даремно шукає їхнього живого втілення, бо, хай він навіть не признається в цьому сам собі, його внутрішні чуття притуплені земною суїтою. Виходячи з цього, банально і смішно закидати давнім художникам незнання костюмів, мовляв через те незнання, вони на своїх картинах зображали тільки сучасний їм одяг. Так само смішно, коли наші молоді художники намагаються одягти святих у найхимерніше сучасне вбрання, невідповідне смаку вбрання середньовіччя. Цим вони тільки засвідчують, що не спостерігали безпосередньо в житті того, що хочуть зобразити, а задовольнялись відтворенням його на картинах давніх майстрів. Саме тому, любий мій Йоганнесе, що наша доба надто спрофанована, щоб не сказати більше, що вона перебуває в огідній суперечності з тими святими легендами, саме тому, що ніхто не здатен уявити ці чудеса серед нас, саме тому, звичайно, Зображення їх у наших теперішніх костюмах здалося б нам несмаком, спотворенням і навіть блюзнірством. Та якщо всемогутній захоче, щоб на наших очах справді сталося чудо, то було б неприпустимо міняти сучасний костюм на стародавній. Так само і сучасні молоді художники, якщо вони хочуть Знайти для себе опору, повинні, зображаючи давні події, одягати свої постаті в тодішні костюми, наскільки вони їм відомі. Отож, кажу ще раз, добре зробив автор цієї картини, що наголосив на її сучасності. І саме ті предмети, які вам, любий Йоганнесе, здалися недоречними, сповнюють мене побожним, святобливим тремтінням, бо я ніби сам, Заходжу в тісну кімнатку будинку в Неаполі, де лише кілька років тому сталося чудо, і той юнак прокинувся з вічного сну.